Ох, Васильку, Васильку, як ти рано пішов з цього світу? Сорок п'ять годочків, щоб жити та жити, а ти смерті боявся, а вона і забрала тебе передчасно. Але заусміхалась, бо пам'ятала, що його ще живим, яким він для неї і залишився. Заусміхалася, пригадуючи, як Василь Гогуль Яновський за нею тоді юним дівчатком упадав згадуватиме, як дівчина гуляла біля Псла і чула гарну музику, що неслася з-за кущів вертолежного берега. Вона вже знала, що то він, Василь Гоголь, вабить її музикою, з усіх сил намагається її зачарувати, сподобатись їй і полонити її. І куди б вона гуляючи не йшла, невидимий музика, але вона знала, що то він, він її всюди супроводжував. І вона всюди і над річкою, і в парку чула ніжну музику його аж до самого дому. Так за неї упадав, залицявся до неї соромливий Васильчак Василь Гоголь. І вона врешті-решт піддалася за нього. І ось його вже немає, тільки і зосталися їхні діти. І її улюблене сьми Сидячи в узголів'ї сина, вона і згадувала про його батька. То Микольцю малин, то читала, власне, перечитувала уже вкотре його твори, кожен раз знаходячи і відкриваючи у них для себе щось нове, особливо захоплювалася повістю Тарас Бульба, тож і тієї ночі читала про Тараса, синів його, матір їхню нещасну. Як Микола поматеринів, то вже не сиділа біля нього сонного, як то було в дитинстві. Але того разу він сам чомусь попрохав. Посидьте біля мене, матінко, а я спатиму. Посидьте, як сиділи, коли я маленьким хворів, чи не міг заснути. Його голова впала на подушку. Він сунув собі долоні під щоку, і Миттєв заснув, як провалився у царство Морфея. А вона сиділа всю ніч. Дивилася на нього, кровиночку свою рідну, і наче аж... Надивлялася, а таки-таки надивлялася, бо завтра рано має їхати, і цілий рік, аж цілий-цілий рік вона його не побачить. Гірко думаючи, ой, леле, ой, життя летить. Ще ж учора він був маленьким, і вона й справді розповідала йому про щасливий край, Ірі, куди до тепла вилітають птиці, і з ними і дитячі сни. Що там, у червівному світі, у Зеленому раї росте перше дерево світу прадуб, на гірки якого і сідаються птахи та дитячі сни, що там вічне літо, де зберігається насіння, а потім переноситься на землю. А ще там живуть душі предків і душі ще ненароджених. І там і досі перебувають і його дитячі сни. Маленьким він для неї. І залишався, хоча головонька його вже засріблилася від сивини, під очима і в куточках уст борозенки з Але торкаючись долоною волосся гладила сивини, запам'ятовуючи його образ перед довгою розлукою, що вже змією заповзла у Васильівку. То знову читала Тарасу Бульбу, іначе бесідувала з сином. Читала, ковтаючи невидимі сльози, Як стара бульбиха всю ніч просиділа у дворі Із голов синів, Які спали під місяцем Перед тим, як уранці вирушити на січ, Як час покаже навічно. Як і бульбиха, вона теж урилася І німо побивалася, Що так рідко бачить сина, Проте їй гарно було сидіти біля нього І читати йому книгу. Його власну книгу. Ловила себе на думці, що вона, як бульбиха, благає сили небесні, аби ніченька простяглася якомога довше і довше не кінчалася, а ранок, щоб не швидко наставав. Завтра, ба, ба вже сьогодні, Микольця їде у свій клятий Петербург, не любить їй Петербург, і вона знову сивітиме у чеканні, у вічному своєму чеканні. Слава Богу, що хоч пообіцяв приїхати до Васильівки наступного року.